Här är Agendasättarna, episod nummer tre. Detta poddsamtal spelades in i Rickard Norlings hus i Hölviken där en rad MFF-legender bor. Jag köpte med mig en handfull bullar på ett välkänt fik i närheten och körde dit längst ner på Sveriges sydvästra spets. Jag tycker att det blev ett härligt samtal med vad som måste vara en av Sveriges absolut mest intressanta ledare- Rickard berättade om den odödliga kärleken han känner till både AIK och MFF. Om Slatan Ibrahimovic och hans influens på Skånefotbollen berörde Rickard också. MFF-tränaren berättade också att han läser poesi till sina spelare och att han vet att vissa journalister bär ett personligt agg mot honom. Sen snackade vi också om sportkommentering eftersom jag en gång i tiden rekryterade Rickard som expert till. Bundesligasändningarna på Eurosport. Slutligen vill jag tacka några riktiga toppenmänniskor Nu har podden liksom kommit igång lite och därför vill jag utsträcka ett varmt tack till Jon Witt och Samuel Gonzales som har hjälpt till med uppladdning av podden, teknisk research och eh, fin grafik. Även Aron Valgren som har bistått med teknisk hjälp förtjänar ett tack och den briljante Torbjörn Veineschø. Som har gjort intromusiken och mininglarna under själva poddsamtalet. Introt förresten, ja det kommer här. Stort tack först och främst för att du visar så stor gästfrihet och bjuder hemma i ditt... Du är den första journalisten som är hemma i mitt hus. Ja, det känns väldigt fint ju. Men det är bara för att kameran inte är med. Ja, lite kaffe och kakor och ditt köksbord. Det känns väldigt... Ja. Det känns väldigt härlig stämning. Mm. Först och främst då, många känner ju till dig väldigt väl naturligtvis. Men vart är du uppväxt och i hur stor del var sporten är i din vardag då? Under den barndomen uppväxten? Ja, det är klart att den har varit med. Det var hockey och fotboll för hela slanten. Det var, jag är uppvuxen eh, i princip eh, jag var väl tre år eller något sånt där, när vi flyttade in i det, den villa som, eh, som jag sen eh, spenderade hela min barndom i. Och eh, på sommaren så det var det gräsmatta på tomten och på sommaren så var det fotboll och polare hemma i princip eh, dagligen och på, på vintern så spolade pappa upp eh, en isbana så att vi åkte skridsgård och spelade hockey på, på, på tomten. Vart låg detta då? Det låg ut i Järfälla själv. Så sporten har alltid varit där på något sätt? Absolut. Mm. Det har, har varit mitt eget naturliga val och naturligtvis så de kompisar som man växte upp med var ju samma sak de spelade både hockey och, och fotboll i KB och min bästa kompis, han var, hans pappa var lagledare för laget vi spelade i och min pappa var tränare så att, för både hockey och fotboll. Mm. Berätta lite om din aktiva karriär då i Bele och Bromma-pojkarna. Hur, hur var det? Vilken position hade du? Och var eh. du bra eller dålig eller hur var det liksom? Ja, alltså, jag var nog ganska okej okay, tror jag. Mm. Jag spelade... Hockey så spelade jag center, kommer jag ihåg. Alltid. Från start till dess att jag slutade. Jag var väl... 15 eller 16 var eller Ja, jag var mer eller mindre tvungen att välja. Så för att jag var värvad till Bromma pojkarna i fotboll eh, då. Så att... Eh, men då var det ju lite grann så hockeyn då i Järfälla Håse ville. Att jag skulle egentligen fortsätta med, med hocken Men... Eh, kunde väl liksom inte eh, konkurrensmässigt mäta sig med Bromma-pojkarna i fotboll, tyckte jag då. Men det kunde likväl ha blivit hockey faktiskt. Mm. Eh, för jag var nog, och jag tror nog att jag hade rent fysiologiskt passat bättre i hockeyn för att jag stor och tung och sådär. Så att... Eh, jag tror att jag hade blivit mindre skadebelastad när jag varit i fotbollen sen. Ja, Vilken position hade du i fotbollen? Främst så spelade jag ju centralt på mittfältet och sen så fick jag ju problem med skador och så och kunde knappt träna någonting och då var det att jag mer och mer hamnade ner som, som. och sen slutade jag väl när jag var 21 eller 22 år helt. Jag spelade ju bara division, nuvarande division 2 fotboll. Uh, jag var spelande tränare för, uh, för uh, IKBelle då. Uh, som mitt första senioruppdrag. Och uh, då var det mest som, som mittback för att jag inte kunde träna och inte orka springa så mycket. Men visste du redan då vid dryga 20 att du ville bli tränare framöver? Nej, egentligen inte. Jag var ju med i Bromma pojkarna framöver. Till A-laget Erik Hamrema faktiskt tränare. Och, eh... Så det var ju tänk egentligen från att jag var 15 år. Och eh, sen eh, slutade jag då vara var tvungen att sluta. Och då direkt så kom eh, Tommy Söderström som är en, eh, vad ska jag säga. Han har jobbat i Bromma en stor del i Bromma framgångar i deras ungdomshåpål. Mm. Och han frågade mig då direkt eh, om jag skulle kunna tänka mig att ta hand om ett eh, 15-årslag. Eller 16-årslag var det. Då, då var det egentligen som hjälptränare. Och jag körde igång med det. Och sen så året efter så fick jag de 15-åringar som kom upp då. Och då eget ansvar och sen har det rullat på liksom. Utan att jag egentligen har kunnat hejda eller velat hejda eh, det som startades. Mm. Sen kom du till AIK som uttränare 1996. Mm. Var du AIKare redan då? Eller blev du det i samband med den flytten? Jag har väl har inte varit superdedikerad super under barndom. så. Men det är klart när man jobbar alltså generellt sett i en klubb under en kortare tid så får man känsla för... För klubben, men sen om man jobbar lång tid så är det klart att det är svårt att inte få det. Mm. Och nu är du i Malmö då, som tränare för MFF naturligtvis. Hur vill du jämföra AIK och Malmö som föreningar? Det är två gigantiska klubbar i Sverige, båda mm. två. Mm. Ja, vad ska jag säga? Jag är ju eh, på många sätt förälskad i båda. Kommer alltid vara för alltid. Eh, det som... Eh, jag upplever nu i Malmö, FF är... Så man ska ju egentligen ha klart för sig att när jag kom till HRK så var jag inte mer än 25 år. Och då är jag extremt ung, känner jag nu, när jag är 41. Så att det är med större medvetenhet och större erfarenhet av både liv och yrke som jag tar mig an de... Intryck och upplevelser som jag får Så att eh, Det kanske är så att ätsa sig På något sätt ännu starkare nu Det som händer Och att eh, eh, AIK är lite grann eh, Som en sen ungdomsförälskelse och att jag nu då är vuxet kär i Malmö FF. Om vi dröj oss kvar lite vid Malmös storhet. Jag har ju själv bott här i Skåne i sex, år. Och alltid naturligtvis varit intresserad av fotboll. Och jag märkte ju rätt omgående hur stort MFF är här nere. Mm. Och då undrar jag, visste du om den storheten som präglar... MFF, storhet präglar Skåne. Visste du om det... När du körde giffarna och AIK när du var uppe i huvudstaden kände du till hur gigantiskt det är här nere i Skåne? Ja, det måste jag nog ändå säga ja, faktiskt. Jag... även under min, min barndom och uppväxt så alltså min tidiga barndom så var ju Malmö för större än. Störst och um, det, det är klart att uh, jo, men jag, jag känner nog att jag och det är det också som är, säger ganska mycket om Malmö FF att det är uh, Storklubbarna i Stockholm har ju fördel av att vara huvudstadslag och därmed uh, media och press och, och så vidare och med tanke på då hur stort Malmö är ute i landet så, så säger det kanske lite extra mycket om eh, som du säger hur eh, storleken här nere och eh, i Sverige totalt. Förstår folk det ute i landet, upplever du när du pratar med spelare och fans och tränare? MFFs historiska storhet också. Jag vet inte om man kan säga det, att historiken på något sätt är en färskvara. Ja. <laughs> eh. Men det är ju lite så för att jag märker bara på så enkla saker att eh, alltså vissa spelare nu vet inte vad förbundskaptenen hette för eh, 25 år sedan. Man pratar med eh, hur många ungdomar av idag som är kanske mellan 10 och 15 år som vet vem eh, Patrik Andersson och Neborschan Novakovic är. Eh, Alltså det är till och med de som nästan precis har lagt av, går det ju fort eh, om man pratar ut ur ett ungdomsperspektiv. Men sen är det klart, om man kommer upp i mogen ålder och så, så, så lever ju de och är fantastiskt stora och starka. Eh, men eh, ju längre tillbaka i tiden eh, framgångarna var, eh, alltså jag kommer ihåg det, men det var under min barndom. Du, vad står i din arbetsbeskrivning som du har av MFF? Mm. Äh, ja, för känslan är... är hur hårt jag ska, och, och opersonligt jag ska dra egentligen så handlar det om att vindtitlar, gör resultat och utveckla spelare. Men känslan tror jag utifrån är att Nu har Norlin kommit till MFF För att på något sätt styra om den här skutan Långsiktigt och det är ingen sån Släcka bränder lösning detta. Nej Nej det är ju inte alltså... alltså Malmö FF har ju En, en fin organisation och Ju större klubbar man kommer till Ju, ju mer saker det är På, på plats Eh, sen eh, just nu så är vi väl eh, och har varit det eh, senaste dryga året i eh, en form av eh, situation rent ekonomisk som gör att det kanske upplevs som om att vi tvingas släcka bränder. Men det är klart att jag, jag tar gärna helhetsgrepp eh, och kanske ännu större än vad jag har ansvarsområden nu i Malmö FF, det Ja, det är det jag menar lite. I arbetsbeskrivningen, ska du träna laget eller mm. har du input på kontraktskrivningar, försäljningar, köp, sådana saker? Uh, alltså jag, jag, jag skulle, jag uh, känner att jag uh, det är okej. Det är, okay. det är uh, insynen och, och uh, möjligheten att påverka som jag, som jag har uh, känns... Uh, förhållandevis okej. Okay. Om jag frågar så här då, hur går det till om MFF vill köpa en spelare? Frågas du vilken typ av spelare vill ha, Rickard? Eller kommer förslag till dig? Eller ta oss igenom den arbetsgången. Där är vi där är vi ju, där, är vi ju där, där jobbar vi igenom det tycker jag på ett bra sätt med allt ifrån ja, Vito Stavliani som är vår scout Per Ågren och sen jag och sen eh, ligger beslutet eh, i slutändan i Pers eh, händer. Så du är aldrig med och säger att den här typen av kontrakt tycker jag vi ska ge den här spelaren. Han är så här viktig eller så här viktig? Jag ger mitt förslag till hur jag tycker det ska vara. Mm. sen eh, samma sak där så, så är det Pers som har ansvaret för det. Ja. Hur långt, när går ditt kontrakt ut med MFF? Det är ett kontrakt som är uppbyggt på egentligen som en tillsvidare tills vidare anställning. Där, där det finns uppsägningstid på typ ett år, ett halvår för, för klubben. Vad har du för lön? Den håller jag för mig själv. Är det en form av prestationsbaserat kontrakt med bonusar? Eller hur funkar det när man har ett kontrakt för fotbollstränare i Sverige? Jag har ju en vanlig, en vanlig lön och sen är det så att, att laget vinner för klubben relevanta titlar, eller röner relevanta framgångar så kan det falla ut bonus. Mm. Känner du av Zlatan pengarna, och Marcus Rosenberg pengarna vid smån i klubben? kan man säga som alltså nu. Den här eh, sista transfern som gjordes till, till Paris Saint-Germain var ju eh, mer eller mindre helt nödvändig. Vi fick ut eh, x antal pengar för den och eh, så att Zlatan rent ekonomiskt, om man bortser från, bortsett från allt annat som man har bidragit till klubben så så det går inte att sätta, sätta korrekt värde på hur mycket annat betyder. Slattans framtida försäljningar, kommer de alltid falla tillbaka till MFF? Eller finns det någon stopp där? Du det jag, jag, jag kan jag inte svara på. Nej. Det här tror jag, jag kan svara på. Hur vill du beskriva slattan effekten i Malmö som stad och MFF som klubb? Du måste känna av det där lite varje dag. Ja... Um. Jag vet inte, det är, det, alltså det är så svårt och på något sätt så mycket, så mycket har ju sagts och så mycket har skrivits som Slatan och det känns som att orden börjar att ta slut i hur, hur mycket man vill tillskriva honom. För mig så har han ju satt en, en nivå på förutom alls fotbollsmässiga Skicklighet också på att, eh, en integritet och att man i dagens samhälle har rätt att uttrycka vad man tycker och att det är ingen som kan ta ifrån en den rätten på något sätt. Och det kräver då, å andra sidan, kanske då att de ringarna på vattnet som det ger på ungdomarna av idag, det är ju det jag bland annat med andra fotbollstränare och ledare i, i Malmö i Sverige berörs om. Och eh, känns som eh, att det sätter lite nya krav på, att, eh, på ledarskapet. Det blir någon form av modern tränarskap. Mm. De yngre spelarna som du har och som du ser i ungdomslaget i MFF som har liknande bakgrund som Slatan har eh, känner du av någon form av idolskap från deras sida till Slatan. Hur talar de kring Ibrahimovic ja, alltså han har nått en sån status nu tror jag att eh, det är inte så mycket vad man säger längre utan jag tror snarare den upplevelsen alltså ett idolskap och en, en riktig respekt för en annan människa tror jag att man känner av den dagen man träffar honom och då kan man beskriva vad det innebär har du träffat honom? Eh, ja, jag har träffat honom eh, Inte så att jag har suttit ner och pratat med honom Men vi, vi har ju spelat runt omkring eh, eh, Och sådär eh, Till och med mött dem Då eh, naturligtvis hälsar man ju men, eh, inte, inte mer så Nej. Du var inne själv på någon form av modern tränarskap Och du är ju en av dem Du och jag har brört det här någon gång tidigare eh, Du och förslagsvis då Kanske Micke Stare, Magnus Persson och i viss mån Magnus Haglund. Det är lite unga, ni har en form av intellektuell syn på det här med tränarskap och fotboll. Hur, hur ser du på det? Hur, hur, vill du, hur vill du beskriva att det har faktiskt kommit upp sådana typer av tränare nu? Som är ganska motsatta den gamla skolan, om du förstår vad jag menar. Mm. Ja, nej men jag tror att det är naturligt och snart så är vi... Eh, Andreas Alm har ju också varit... Jätte... Självklart, jag glömde honom. Han är, han är ju värd... Eh, Stor eh, Respekt i dagsläget Han tillhör dem Ja verkligen just det vad intellektuell, Den intellektuella biten Så känns ju han ytterligare En nivå eh, Ja jag tror att det är, det är en naturlig del Av eh, fotbollen eh, Är här för att stanna Fram till dess att eh, Det är dags för mänskligheten att lägga ner eh, Och fram till dess så kommer generationer vara där i vardagen i fotbollen. Och just nu så är det vi då som, som trots allt börjar att bli erfarna och rutinerade. Och snart så kommer nästa generation. och Precis som jag tyckte när jag kom upp att jag hade svaret på allt. Och tyckte de som var uppe då var mossiga och bakåtsträvare. Och inte... Tillräckligt modiga och allt vad jag nu tyckte. Och snart så kommer nog en ny generation att poppa upp och tycka att vi ska flytta på oss. Och så är det dags för lite nya givare. Ser du några sådana mini-Norlings ute i tränar Sverige. 25-någonting-tränare som uttrycker sig som du och som är som du? Nej, det vet jag inte. Det jag kan konstatera är att ändå... Det är ganska, det finns en del som kommer och, och ändå söker upp mig och mitt tränarskap och vill ta del av vad jag gör och så. Det är bara en sån sak tycker jag är jätteroligt. Då. Någonting som kanske har också med min mognad att göra att ta sig an dem. Och för fem, tio år sedan så kanske jag var att jag hade en stor handflata rätt upp i, i ansiktet på dem och säger stopp att jag måste sköta. Sköta mitt jobb och idka min, min konst här så stör mig inte. Jag behöver tystnad. Och det lär väl bli mer och mer sånt tror jag att jag tycker det är kul att se den nya generationen och den ambition som finns där och, och så komma. Men du är mentor alltså till flera unga adeptor eller vad, vad du säger? Nej, inte, eller, nej, nej, det är inte så att uttalat utan mer att de eh, vill ta del av hur vi jobbar och, och sen blir det ju att man... Man bibehåller kontakten och ser hur det går för dem rent lagmässigt. Och, och deras utveckling, vad de går från förlag och så vidare. Du, på vilket sätt använder du media? I intervjuer, i live-tv eller kanske en skriven artikel i DN eller någonting. På vilket sätt försöker du använda journalister och media? Ja, det gör jag nästan hela tiden. Mm, på vilket sätt? Uh, nej, jag, det är att jag egentligen kommunicerar med uh, de som... Uh, Uh, ibland som jag vill kommunicera med uh, som kanske passar bra vid tillfället men uh, framförallt med, uh, så kommunicerar jag i princip hela tiden med uh, min spelare, med uh, min stab, med uh, fansen och uh, med... Uh, Delvis klubbledning också. Nej, så, ja, så är det. Det, det är ju ett jättefint redskap. Och det kan ju låta lite cyniskt. Jaha, så det kommer inte från hjärtat och, och så. Det gör du naturligtvis. Men det, ju bättre man gör det, desto, desto mer kan man utveckla både individer och kollektiv kollektivt. Känner du att du har fullständig kontroll på din, ditt förhållande med media? I form av att du hyllar spelare. Eller kanske... Det händer att du glömmer bort att berömma någon nog mycket efter matchen Och så känner du att där hade ja, jag ju läge men, i den här kanalen. Man är, har känt i efterhand att där hade ett bra tillfälle att ge honom lite ros. Det är ju i princip bara ros. Det handlar om ris. Det tar jag aldrig via media nästan. Men det var intressant. För jag trodde att du menar mer kontroll över... Med mig själv och i min relation med media och så. Utan det var mer att jag hade kontroll på vilka budskap som jag ville sända. Ja, har du det där? Då? Jag tror att det ligger jäkligt mycket erfarenhet faktiskt. Mm. Ju mer man är i kontakt med, med journalister framför allt och... Lär sig också vilka, jag menar det skiljer sig mycket på en journalist från, från Aftonbladet till en på offside som skriver på något sätt. De skriver och sen skiljer det sig mycket på de som skriver från de som är på tv till exempel. Så att, Och sen skiljer det sig mycket på de som är lokala här och det skiljer sig från... Såna internet eh, snabba, snabba nyheter, journalister. Eh, så att eh, spektrat är ju stort och ju bättre man kan det är och förstår också vad de är ute efter ju, ju mer eh, noggrann eh, är man ju. Känner du ofta det du säger blir speglat? Inkorrekt? Nej. Det eh, faktiskt inte. Eh, det är väl vissa gånger det är lite farar där. Man har ju stött på som, eh, journalister som, eh, som till slut har en agenda liksom, att de eh, dels att det är personligt att de tycker vansinnigt illa om, om mig som person. Och... Vilka journalister är det? Eh, nej, det, det, vill jag inte, eh, det vill jag inte namnge men där är ju den stora utmaningen alltså att eh, dels det men sen också att det finns ju det ligger, hänger ju ofta ihop med de som inte tycker om men att de då Gärna sätter käppar i hjulet och eh, till slut så finns det till och med tillfällen då de eh, gräver fram sådana saker som eh, kanske inte är beslutat om men som de eh, på grund av deras egen trovärdighet att de har gått ut med någon form av ny nyhet att det kommer att ske måste driva på den frågan och, skapa, och försöker skapa ett drev för att det ska bli så som de... Har skrivit en gång i artikeln för att, att de själva ska vara trovärdiga och kunna gå vidare mot sin egen eh, redaktion och nyhetschef och sina läsare. Du, du tror på allvar att vissa journalister har personliga saker mot dig? Ja, så är det. Så är det. Men det är, inte, det är inte många, men det är, det är så att det, det är... Och det är egentligen när man vet att det är så så handlar det ju om att hantera det på ett bra sätt. Lokalpressen här nere idag lite kort, hur behandlar de dig? Jag antar att det är rätt positivt. Eh, ja, jag tycker det, det är bra. Det är bra journalistik. Det är ju eh, oerhört viktigt att de finns där. För att eh, det är klart att de är opinionsbildare på sitt sätt kanske inte då, eh, nationellt utan mer här i, i Skånetrakten. men eh, ändå väldigt, väldigt viktiga. För oss som, som klubb. Kan du känna att det finns en viss mått av okritiskhet i den där lokaljournalistiken? Och att det blir journalistik istället? Nej, jag tycker inte det. Det är klart att... Nej, jag tycker de balanserar upp det väldigt bra. Sen är man ju medveten om att det är klart att de har svårt att och inte uppriktigt och ärligt glädjas över när Malmö FF vinner mot Djurgården. Det är det ju liksom för att ta ett exempel. Eller AIK? Ja, absolut. Det är samma. Jag bara få ta ett exempel. Göteborg med flera. Men, men jag tycker, jag tycker det, det är bra journalistik och jag läser faktiskt gärna det som står. För jag tycker att de, de fångar upp det på ett bra sätt. Vad läser du mer då? Vilken typ av sportjournalistik konsumerar du? alltså jag läser ganska mycket nu faktiskt från att jag inte gjorde det jag bestämde mig för när jag ja det är 5 8 10 år sedan så så var inte jag mogen att, att kunna balansera upp det som stod med mig själv så att jag för att inte riskera jag sa då att jag vilket var min filosofi då, att inte läsa på grund av att jag inte ville fatta för popular, popularitetsbeslut för mig själv. Och inte, jag sa det till mig själv att det är viktigt. Så då, då var jag väldigt, väldigt uh, återhållsam och restriktiv. Men så jag nu känner att jag är mogen och balanserar upp det på ett bra sätt. Och därför så kan jag uh, läsa det. Hur kommer det sig att du tackar jag till dig för den här intervjun? Det är ju ett relativt långt samtal och kan ju vara ganska oklippt också. Mm. Eh, jag värderar ju naturligtvis eh, helheten. Jag säl säger sällan eh, nej sådär till intervjuer. Men den här, det är väl för att jag vet vem du är och vad du står för. Och, eh, det är en viktig bit och ditt forum eh, kan vara intressant. Men framförallt för att, eh, att jag litar på att... Eh, Ja, dels är jag lite på mig själv, men framförallt på dig. Hur kommer det sig att ni inte plockade in Patrik Andersson i MFF? Det är lite grann, lite grann före min tid. så där. Ständigt aktuell kan man känna ändå. Ja, absolut. Han var ju ja, aktuell som sportchef, vad jag förstår. Och, så det, det är svårt att säga exakt på varför det blev som det blev. Jag tycker mycket om Patrick och lärt att känna honom och han har en stark integritet och fin karaktär och kopplat då till, till den här fantastiska spelarkarriären som han har haft. Skulle du vilja ha in honom i klubben om jag frågar så? Jag tror att han skulle kunna göra jättemycket nytta det tror jag faktiskt. Men det är så där med starka karaktärer att uh, det innebär att någon måste flytta på sig. Man skulle kunna uh, hårdra det att det, um, det är inte en ja per eller uh, per. Som. Uh, så att. Um, det är väl lite grann det som är. Um, kanske det som gör att han uh, inte kommer in som det. Uh, jag hade gärna tagit med honom på alla sätt Och tycker tycker klubben att det är dags Så, så, så tror jag att det kan vara bra läge Är han tillgänglig? Är han scout för Ja, ja. Alltså, han, är. Är... ja absolut så... ja. Finns det några andra hjältar från MFF som du känner att ni kan dra nytta av? Schwarz har ju försvunnit ja. Men sen finns det ju andra figurer så det som är fint med Malmö FF är att det, det andas mycket hjältar i klubben redan och det finns flera som står på tur om det är så att, att det behövs en succession och förändring. Så att, jag upplever inte som om att, jag tycker Malmö FF är ganska bra på det egentligen hela klubben nu allt ifrån. Staffan Tapper, Toris Arvin, Anders Palmeer, Leif Engqvist, Thomas Sjöberg, jag vet inte om jag sa, eh, Per Ågren, Jörgen Pettersson, Johnny Fedel. Allihopa är ju inne så att eh, det är ju egentligen jag och Simon Holyhead i Gregor Andreevski en till. Så. Eh, som är eh, fåglar som inte kommer från trakten. Men att svart gick HF, hur kom, hur kom det sig? Många blev väldigt förvånade då. Ja... Han, inte, han, är, han har ambition och tillfället dök upp tillsammans med Åge där han ser en potentiell möjlighet att utvecklas personligt och ta del av hans erfarenhet som tränare. Passar ingen plats i MFF helt enkelt? Alltså det låter så opersonligt att säga nej på sånt. Det är klart att det, det finns någonstans alltid plats. Alltifrån en omfamning till... Ett anställningsavtal. Och ibland så får man bida sin tid på något sätt. Eh, hur mycket både klubben och individen själv vill. Och det är ju det är samma sak som en trupp. Eh, fotbollstrupp. Att det är bara elva som får starta. Man måste ändå ha 20 man där. Så att, eh, det funkar ju så. Mm. Hur stor är sannolikheten att Daniel Andersson kommer slussa slussas in i MFFs ledarbrass på något sätt? Om du tar 1 till 10? Eh, jag personligen hoppas i 10 och tror eh, att det är bland de bättre besluten som kan, klubben kan, kan fatta. Han eh, är eh, kapabel att eh, vara ansvarig tränare i, eh, i Malmö FF med allt vad det innebär. Men det, det, jag tror inte att det är någonting som... Det, det ligger i klubbens ambitioner också så att, eh, jag tror inte att det, det är ingen, eh, ingen högoddsare att... Eh, att det blir så. Du, vilket språk bedriver du dina fotbollsträningar på? Jag har bedrivit sista tio åren så har kanske varit eh, minst 50%, procent, kanske 75% procent engelska. Fram till i år. Där är det faktiskt så att vi har eh, gått över eh, till svenska. T eller tillbaka till svenska. Och eh, om man tittar på Malmö de senaste två åren så var ju... Eh, så det har varit en engelsk fystränare nu. Det är Simon är den andra av de som har jobbat de sista tre, fyra åren. Och sen var ju peppklåtet inne också. Så att, då var det naturliga språket det engelska i ledarstaben. Och sen var det också ganska många spelare som inte behärskade svenska. Så det var naturligt för mig att fortsätta... Och driva det engelska språket. Och det var skönt när jag väl kom till Malmö FF för att eh, första träningen som jag stod och skulle presentera mig för, eh, för gruppen så, så började jag på svenska. Och sen eh, efter en minut så tittade jag mig runt och så, så kände jag att det var liksom vissa av de här eh, som jag visste inte alls svenska som sitt modersmål som tittade ner i, i mark eller i golvet då. och, och ni förstår inte vad jag säger eller hur? Nej. så då kopplade jag över till engelska. Och det tror jag det var ingenting som var påtalat i min anställningsintervju och då var det oerhört skönt för mig att jag hade idkat det språket redan då, som en del av träningsspråket ute på träningsplanen alltså. det börjar ju då med Stewart Stewart och Baxter och Jerry Payton. som Där jag lärde mig ett korrekt engelskt fotbollsspråk med de termer som behövs för att uh, vara rätt på det. Kan du några fler språk? Jag var ju ganska långt gånget på spanska och studerade... I samband med AIK Scoutresor? Uh, ja, och uh, hade gick även på hade ja, kurser eller utbildningar gick på, på det, utbildningar alltså i, i spanska. Sen har det klingat av tyvärr här, de sista ett och ett halvt åren. Så att, det har gjort att jag tappar lite. Mm. Du, vilken är den bästa spelaren du har jobbat med? Ja, det, är ju, det är ju svårt. Alltså. Jag... Det är lätt. Jag, jag brukar vara ganska bra att komma undan för att så att det inte är... Alltså, det är många duktiga spelare som kanske både hoppas och tror och vet att, de, att jag tycker om just dem. Eh, så jag brukar... När jag var i AIK så såg jag en Borsa. Och Borsa. Eh, så det är väl antingen han eller Daniel Andersson. <laughs> Vilken är den bästa spelaren du har mött då? Det kan inte vara så svårt va? Jo, men det är det nog. Vi mött ganska många bra spelare. Alltså, är man i Malmö och har spelat en träningsmatch mot Milan. Där byggdens son deltog så måste man ju säga hans namn Zlatan förstås. Du, min känsla är att du värnar extremt mycket om dina spelare och din stab och dina medarbetare. Är det där bara politik eller gillar du verkligen de här personerna genuint? Ja, där ligger nog inte ett uns politik faktiskt. Du är människor, älskar det. Nej men jag känner att det är dem jag är ansvarig för och det är de som, som jag till varje pris vill utveckla och som jag också vill både skydda och hjälpa och allt vad jag kan göra. Kan du svara på frågan vilken spelare du skulle börja plocka från något annat allsvensk lag till MFF? Det är samma sak där. alltså. Jag... Oavsett konkurrenssituation. Ja, men jag jag värnar verkligen om, om en spelare säger så här eller svarar på en fråga vilken utav... Om du får säga vilken tränare som helst är allsvenskan. Vilken skulle du helst vilja se i Malmö FF. Och jag läste det skulle jag vilja läsa. Men det är en konkurrenssituation. Hela sporten är ju men Det är en konkurrenssituation. Jag skulle lika förbanna att bli... Då skulle jag tycka att det fan tråkigt att du säger någonting sånt. Och det är samma sak för mig. Att säga att någon spelar i någon position. Skulle jag säga en forward, central, mittfältare, mittback eller en målvakt. Så det är klart som fan att jag sårar de som jag tycker väldigt mycket om och vill ska bli bäst. Jag ska läsa upp några citat här mm. Då börjar med den här De kan idga sin konst utan att samtidigt Kladda i varandras färger mm. Vi är självsäkra på vår egen förmåga Att flyga, det är inte så att vi klipp någon liten fjäder Och sen den sista Vi vill se oss själva blomma Inte på något sätt heller giftigt medel På deras blomma för att vinna Hur mm. kommer det att du pratar som du gör? Jag vet inte det har, um... jag, jag kan inte svara på det här, faktiskt Var har jag... du fått språket ifrån då? Uh, ingen aning jag tror inte att det är inte från, inte hemifrån på det viset. Det är inga språkmänniskor så. Jag är svårt att... Jag vet faktiskt inte. Det är väl nog så här... Jag vet inte. Det är mitt sätt att... Det är, att det är många som känner samma kärlek som jag gör. Samma passion till, till sporten. Och, om jag skulle säga att det är den som sätter ord på... Sätter ord på hur jag upplever saker och ting. Så, så kanske det är så att... Tror du att du är ensam om att vara passionerad i, till din fotboll? Och det är inte det. Är inte det. Så det är mer att, eh, mitt sätt att prata. Och... Men att du kan orden, det är ju inte jättevanligt i fotbollsvärlden. Idka sin konst. Det har vi ju rätt sällan hört innan tränare och spelare säger. säga. Läser du mycket eller? Tittar du på tv, radio? Ja, jag, det är klart att jag läser en del mer och mer nu. Och kanske inte romaner då, utan mera, lite mer poesi och, och dikter och så. Det är klart. Men det är inte, inte så att jag är någon slukare utav, utav det. vilken är din favorit Har någon? Jag tycker inte det är konstigt att Thomas Tranströmer får Nobelpriset. Det Han har placerat sig bredvid min själ för alltid han har, ett, han har ett sätt att uttrycka saker och ting parallellt med att han låter mig som, som läsare få sätta bilderna på vad han har skrivit därmed är det jag som gör det konkret och inte han det är, en, det är en sån tacksamhet på något sätt mot äh, det, det han skriver. Inkorporerar du poesi eller litteratur i något sätt i ditt tränarjobb inför dina spelare? Äh, det händer ofta att jag äh, läser saker och ting som har äh, gått rätt in i mig. Och äh, som jag sen... Äh, som ofta känns helt relevant till de känslor som, som gäller inför, inför en match. Tror du att de förstår? Uh, ja, det tror jag. Jag tror det. Jag hoppas. Det är klart att jag är medveten om att uh, i och med att jag klär det jag har läst de känslor som har poppat upp i mig då i, i bilder. Ord som skapar bilder så, så vet jag att det inte är alla som är mottagliga för de bilderna. Men jag försöker att göra paralleller då till vad jag rent fotbollsmässigt syftar på så att de förstår. Sen om jag lyckas med det eller inte, det vet jag inte. Vilken är svenskans finaste ord du Den är rätt svår. Ja, det är väl egentligen inte det. det är alltså, det handlar ju om. Alltså, i, det är kärlek. Det, det, är ju, det skulle räcka ganska bra om det var en, den enda förutsättningen på nåt sätt. Du kommenterade ju fotboll på Eurosport eh, 2010-2011. Vad tyckte du om det äventyret? Jag tyckte det var fantastiskt roligt. Jag trodde inte det skulle vara så kul. Eh, och jag ville verkligen bli jättigt bra på det. Det var inte så att jag satt och analyserade. Jag, jag har inte lyssnat på en enda sändning till exempel. För att analysera mig själv för att utvecklas så. Men däremot så vet jag. Alltså, både du med flera var ju, gav mig ju feedback. Som jag ofta kände att jag redan hade tänkt på. Och, eh, som, jag, som Allting poppar ju inte upp. Det man har tänkt på själv till, till ett medvetande. Utan det ligger ju någonstans i ens omedvetenhet. Och när du med flera då kanske påtalade. Så, så begav det sig till mitt medvetande då istället. Och, och den feedbacken var ju viktig. Men det var tysk, tysk fotboll och Bundesliga. Och den var... Jag hade ju ganska knackig koll på det när jag gick in i, i de sändningarna. Och sen så var det ju min, och då kände jag ju, ju fler matcher jag gjorde och ju mer jag tittade på, det, ju, ju mer förstår jag också hur mycket kunskap. Och vad bra det är att ha mycket kunskap som expertkommentator. Eller det är en förutsättning naturligtvis. Det går inte bara för förlita sig som jag gjorde när jag gick och satt med där. att jag vet att spelet kommer till mig. Och så sätter jag ord på vad jag ser eh, Utan eh, Många gånger så kände jag att oh, jag har, Där skulle jag vilja kunna ge en parallell Till hur det var för eh, fem matcher sen Eller fjol Eller där han spelade den han spelade förut Och hur skillnaden eh, Hur man kan se skillnaden nu Hur han beter sig nu mot utan hur han gjorde i förra klubben När han spelade på det här sättet och så vidare. Var det svårare eller lättare? Att det var både svårt och lätt på samma gång på något sätt. I och med att jag känner mig trygg i mitt fotbollsöga så stressar det inte mig överhuvudtaget. Däremot så vet jag att jag ibland kan alltså vira in mig i massa olika konstiga vinklar och argument som till slut gör att jag står och... Totalt bakbunden för att kunna slutföra min, mitt resonemang med <laughs> någon poäng. Um, kan du tänka dig att göra det igen? Uh, ja, det skulle jag faktiskt kunna tänka mig. Absolut. Finns det någon expertkommentator som du gillar extra mycket? Jag antar att du ser vissa matcher ändå för du måste utsättas för dem ja jag tycker ju, alltså de som har nått längst i alltså både Jens och Glenn tycker jag är riktigt bra, naturligtvis. Men jag uppskattar många, jag lyssnar, alltså nu är det mycket Pelle Blom också på Simor och jag vet inte om jag missar någon som... Alltså jag, jag tycker att även blir bättre och bättre och bättre. Så. Vad gör du om du är ledig en hel dag? Vad gör du då? Det beror på vad, alltså vad det är för dag. En sån här dag till exempel som tillhör ovanligheterna där, där jag är ledig och hela familjen är ledig. Så är vi naturligtvis. Vi... Åker iväg med de minsta barnen framförallt och de behöver aktiveras. Det, det måste, de måste ju springas av <laughs> så att de, de, de mår bra och utvecklas. Så det är ju väldigt mycket på deras premisser och deras behov. Och sen någon gång vid sjutiden när de somnar då. Då vill man ju titta sin fru djupt i i ögonen och sen eh, bryts man ju då utav eh, mina tonårstjejer som eh, man ska göra läxorna med och så vidare och göra massäck till, eh, till morgondagens eh, skoljogg. Du verkar vara en ganska känslosam människa. Du läste poesi, du skriver kram i dina sms till mig och du resonerar ganska varmt och <laughs> känslosamt. Skulle du säga att du är det? Som inte helt vanligt i sportvärlden är ju en... Nej, alltså jag vet inte, det där med poesi är inte så att jag... Som jag säger, det är... Det är om det är Jag vet inte om det är känslor. Du har ju kontakt med ditt känsloliv. ja, det. Ja, visst för är nog det. Det är väl ganska, ut, ganska utvecklat, tror jag. Mm. Jag vet inte. Det är svårt att säga. Man är den man är. Och man har på något sätt... Det är svårt att sätta ord på... Och någon form av aktivitet Vad man är och står för mm. Vilken person tycker du att jag borde träffa nästa gång I det här forumet En timme samtal om Det vi precis har pratat om Men Tycker du hade varit spännande att lyssna på Åh oh. Jesper Husfeldt och David Fjäll Är redan upptagna <laughs> De har de, alltså de gjorda De vill inte göra det Nej de har gjort det, det är klart Jag <laughs> alltså, menar så um... Ja du, vem skulle jag vilja lyssna på? Alltså min, min kära hustru sitter jag gärna och lyssnar på i timmar. Eh, faktiskt. Det är en klok kvinna. Hon kanske inte vill ställa upp på det här dock. <laughs> Nej, så är det väl. Eh, vem tusan skulle jag kunna tänka mig att lyssna på? Så det är svårt det, är svårt det där. Man, man, det finns, alltså de som man gärna vill lyssna på, det är de som man har lyssnat på och fått sig en lite djupare relation med. Då, då kommer de åt mig. David, bland annat, känner jag förhållandevis väl. Så det förstår jag att du tar honom. Men sen är det ju... Det är kollegor som har... Simon Holyhead, min fystränare. Det är en helt makalöst bra fysstränare och människa. Men det är inte så många som vet om, men det vet jag. Och honom skulle jag lyssna på genom timman och utan några som helst problem. Jag tycker det är spännande med dem som du har... Nämnt, mm. du, sista frågan, med den maktpositionen som du trots allt har, du tränar i en av de största klubbarna i Sverige på vilket sätt sätter du trender i svensk fotboll det kan jag inte riktigt fånga in däremot så kan jag ju på något sätt ge min bild av vad jag håller på med, vad jag vad som är viktigt för mig i mitt sätt att vara och kommunicera. Men du måste märka om det ger ringar på vattnet, ditt sätt. Nej, det kan jag inte säga faktiskt så. Det, det är ganska svårt. Det, jag vet inte om du kan göra det från ditt perspektiv och din maktposition. Ja, ett försök är att starta ett sån här podcast. Där man sitter ner och oklippt och talar med någon som är intressant en timme. Mm. Om man pratar med en kommentator eller en expertkommentator kanske... Glenn Strömberg kanske säger att jag vill ha in en mer passionerad stil i expertkommentatoreriet. Mm. Från min italienska influens. Mm. Kanske han säger, jag vet inte. Mm. Tony Gusta som kanske vill börja prata om att han vill tala om um, målande termer när han står i en studio som han är känd för. du har ju också en speciell stil. Nej, jag... Om det är så så, då, då, jag hoppas ju att om det är så att det blir ringa på vattnet på det jag gör och att det, det sätter avtryck så, så hoppas jag att det är, jag skulle bli oerhört ledsen. Om någon säger, Men det där, jag gör som du har gjort och det är negativt. Jag känner att Åh, det skär i mig, då kommer det från mig? Har jag betett mig så? Har jag sagt så? Då skulle vara, det skulle vara skitjobbigt alltså. Så det är väl en del av kanske att ifall det är så att det skulle ge ringa på vattnet så vill jag att de ringarna ska vara väldigt, väldigt vackra och liksom flyta ut i zonegången och, och sen bara tyna bort. Och... Härligt. Ja. Stort tack, Richard. Tack. Att du lade ner en timme att jag fick komma hit, jag uppskattar. Mm, ja, det var trevligt.